Köszönjük a tilos rádió! Hálál az irodának, drága hallgatóinknak, önkénteseinknek, műsorkészítőinknek, tervezőknek, szervezőknek, vagyis az egész tilos közösségnek az új Margit Körúti székhelyünk eljutott arra a szintre, hogy kiköltözhessünk a Verdéből. A technikai átállás idején, január 9-én csütörtökön délutántól, január 13-án hétfő reggel 7 óráig az élőadás szünetelni fog, nem tudtok betelefonálni. A rádió azonban nem áll le, ez idő alatt is szólunk az FM 90.3-on előre felvett adásokkal vagy műsorismétlésekkel. Arról, hogy mikor, milyen segítő kézre van szükségünk a hétvégén, a taglistán és a Tilos Rádió otthon teremtők Facebook csoportban kaptok infót. Még egyszer köszönjük az eddigi és jövőbeli résztvevők közreműködését, az átállás idejére pedig a türelmeteket, megértéseteket. Sziasztok, ez itt a hétvényi kötekedő. Akkora, mint kiderült, lehet, hogy a, a mostani stúdióban az utolsó ö, adás. Mi vagyunk ugye a, a fociról szóló, a magyar fociról elbölcselkedő trió. Ö, mégpedig Gazó István, Hanta, Fanta, Kispesti blogger bloggerpápa, és... Ö, Fekő Ádám, aki egy szurkoló és újságíró, magam pedig egy, hogy mondjam, kiugrott és ki sportúságíró vagyok, Csepregi Botond. És ugye úgy, úgy próbálunk most is beszélni a magyar futballról, hogy minél kevesebb középpályást, várható gólt, cerberust és statisztikát említsünk. Szóval a fociról a foci nélkül ez az idei elsőadásunk 2025-ben, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy kicsit visszatekintünk az OS tendőre, hogy egy kicsit ilyen felegzősen egy kis ilyen best hogy Nekünk mik voltak a, a pillanatok? Szerintem töredelmesen elismerhetjük azt is, hogy igazából az év utolsó adásának szerettük volna, ezt csak lusták voltunk felvenni az utolsót, úgyhogy ez kicsit elcsúszott a de, Igen, ilyen műhely titkokat nem szoktak elárulni, de igen. Biztosan, hogy ez hogyan rocsöge a hétvégi kötekedőben az ötlet bogrács, ez sokakat nagyon érdekel. <tos> ötlet bogrács, értem. én. Én. A Best of-ot úgy kezdeném, hogy szerintetek milyen év volt ez a magyar fociban ez a 2024, mondjuk ilyen, ilyen három bővített mondatban, nagyon nem csak kettőben. A, a szar az bővített mondatnak számít? Hát, hogyha ezt a kérdés is hozzáhez, akkor igen. Nem, nekem nagyon rossz éven volt a, az elmúlt év, de főleg, főleg azért már egyre inkább eltolódtam a klub foci irányába, és azon belül is nyilván a kedvenc csapatomhoz a Kispesthez, és hát a Kispestnek ez egy mondjuk a hogy botrányos éve hát volt. Hát történelmileg a talán a legrosszabb, vagy az mm. egyik legrosszabb. Történelmileg talán a legrosszabb éve, igen. De hát szóval volt egy... talán még soha nem voltatok kiesőhén az mb 2 be télen. Szóval, ez, ez teljesen egyértelmű, hogy ennél, ennél alacsonyabban nem voltatok. Hát mindegy, én Miskolciként csak nevetni tudok ezen is, azt javasolni, és szokjál hozzá. Na, de neked milyen év volt szerinted? Szerintem amúgy nagyon érdekes, hogy pont idefelé gondolkoztam egyébként ezen, hogy tudnám összegezni, hogy szerintem nagyjából el, tehát hogy meglepően kevés vita szól már a, a fociról ahhoz képest, mint ami az elmúlt tehát mondjuk a 2010 a tartó időszakban, szerintem kevésbé lett központi témastadionozás egy fokkal. És e, csak egy épült, vagy egyet adtak el. Igen, hát most már ugye nincsen hova nagyon, de hogy pont ezért, ezt, még. A, ezt az egészet már így, mintha megszoktuk volna, és e, emiatt ilyen tekintetben szerintem egy kifejezetten, nem is tudom, ilyen langyos év volt, mert voltak tök jó részei, vannak megszokott dolgok, volt egy elbé, ami kevésbé borzolta fel igazából az idege kevés, közel se annyira, mint az előző kettő. Hát a klubfoci, mi ugye a harmadik helyen tanyázunk a DVTK-val, az mb 1 ben ami én már a bajnoki címet tervezgetem, de szerintem egy rendben volt, de nem volt semmi különös, hogyha a saját ilyen privát leszámítom. lesz, ne, Nekem is ez a, tényleg ez a, ez a langyos, inkább ezt mondanám, meg, meg egy kicsit zavarba ejtő, hogy hogy egy sikeres korszak után nem sikerül ö, hogy mondjam, a, a, magyar, a válgatottról beszélnek elsősorban most, e, nem sikerül feljebb lépni, nem sikerül e, még, egy, egy, még egy szintet megugrani, és akkor ez, ez okozott némi, némi zavart, de közel akkor a lét, mint a korábbi e, években a sikerek például. Úgyhogy, de, uh, na, szerintem én megszokta már a magyar közeg ezt az egészet, és nem igazán látom, hogy mi történt volna, ami ilyen megváltó vagy hasonló. De, de szerintem azért is, de hát e voltak érdekes ö, momentumok, és szerintem a le, amiről a legtöbb volt szó, kezdjük ö, arról, és a Pistára fog először nézni, ö, hogy ugye hát a csúcspont az mindenképpen az a, a skótok, ö, szerintem az egész magyar fozi szempontjából az a skótok elni eb meccs, és annak a hosszabbításban esett a Varga Barnabás csungja sérülése után esett ö, gól, és az utána a következő napok, amikor, számol, amikor a, legjobb, amit a legjobban tud a magyar foci közeg, számolgatjuk, hogy hogyan jutunk, vagy nem esünk ki valahonnan. Igen, én emlékszem erre a góra. Én ezt, ezt itthon néztem a, egy, egy lakótelepi házak közötti kisebb épületben, és, a, és ahogy Sufniban néztetem, csak a nem, egy, egy, egy, egy kisebb műintézményben, mégsem is kocsmában, egy múzeumban, de mindegy. És, és emlékszem, amikor a, amikor a csoport belőtte a, a, azt a gólt, amivel tovább hattunk volna a csoportból, és amiről most szó lesz akkor így a, a környező tömbházakból valami írtózatos hangerővel, tehát így lehetett hallani az, hogy örülnek az emberek. És ez, a, és ez így megrekedt egy pillanatra ott bent a házak között, és ez egy óriási élmény volt nekem. Valamint az, hogy hát kezdődhetett a magyar futball egyik legszebb pillanata, a számolgatás. Nem tudom, mennyire emlékeztek, a, az egész 86-ban, amikor a vb re Onnantól kezdve a magyar futball arról szólt a világesemények előtt, hogy kisorsolták a kalapokat, megtudtuk, hogy kikkel fogunk játszani, majd a, a nemzeti sport és az akkor még csúcsol lévő Sport Plus foci megkérdezte a hozzáértőket, hogy, nekik, hogy szerintük mennyi az esély arra, vagy, hogy milyen esélyei vannak a magyar válogatottnak kijutni mondjuk a 90-es olaszországi VB-re, a 94-es amerikai uh, VB-re, a 92-es Dán EB, vagy nem is Dán, hol volt a 92-es EB? Svédországban. Tehát ezekre a különböző eseményekre mennyi az esély kijutni, és akkor mindig, mindig ilyen, ilyen, ilyen levitézlet szaktekintélyek elmagyarázták, hogy ha hazai pályán hozzuk a mérkőzéseinket, és idegenbe elcsípünk pontokat, és úgy alakulnak az eredmények, akkor meg lehet a, a második hely, ami esetleg továbbjutást érhet. Erről szólt tényleg az egész életünk, aztán jöttek mindig az első meccsek. Én emlékszem, amikor 90 hétben, ben egy nyertünk Finnországban egy szakadó esős mérkőzésen, talán a második percben rúgta, vagy nagyon korai gól, talán a Halmai rúgta a gólt, nem, vagy olyan orosz rúgta a gólt. Uh, uh, a 98-as VB-selejtezők egyik első meccsén, akkor már, már is elindult ez az óriási számogatás, hogy na lehet, hogy most igazunk lesz. Tehát már megvan a három pont, innen már, innen már minden logikusan következik, innen már csak három-négy út van, de a, de a vége az valószínűleg 98 Franciaország, esetleg Pócselejtező. Mondjuk a Pócs be is jött a végén. Igen, a Finn az, az utolsó meccs volt? De igen. igen, de az egyik igen. első meccs is úgy emlékszem. Az akkor hazai. Igen. Mert az idegenbeli a, igen, 90, a az utolsó meccset. Úgy ugye hogy 97. augusztusában, augusztus végén játszottunk itt van egy szakadó, talán mm -hmm. szakadt az eső, most talán az Mondom, hogy ilyen halvány emlékeim vannak erről, de úgy hogy, de hogy ment, ment ez az össznépi számolgatás, hogy, hogy akkor minek hogyan kéne történnie, és akkor, amikor e, kiutattunk a storkékkal az EB-re, akkor ezek így eltűntek ezek a dolgok, mert úgy már nem kellett számolgatni a kiutást, de most manapság lehetetlen is számolgatni, mert bejött ez a Nemzetek Ligája a sztori, amit, amit a Boton néha át nézni, annak a versenykírását. És akkor rám... A Boton az ember, aki 10 percre szokta érteni, és elpróbálja nekünk magyarázni, hogy egy percig nem értettem, és nem is fogom. Igen, és elmegpróbálja elmagyarázni, és a, a végén már nem értem. Tehát, vagy... Igen. Igen, mert olyan, bele akkor már te is így megbicsaklasz. Onnan, onnan nincs meg a... Tehát azóta már nem tudjuk, hogy hogyan lehet kijutni különböző világeseményekre, mínusz az LP, mert ott elég a másodiknak lenni általában. De most hát meg, mi... hogy egy nyerni kell, nagyjából ezt tudom. A... Ez hozza mostanában a válogatott egy. Igen. Elég, ja, igen. Tehát, hogyha csoport hogy... első vagy a selejtezőkből, akkor kijutsz valahova. Egy, ez az egy, amiben teljesen biztos igen. vagyok, semmi többi fogalmam sincs róla. Na és ebbe a, a, a pillanatban csapódott bele Kevinnek a gólja a Skótok ellen a századik percben ami azt jelentette, hogy két vereség, ugye Svájsztól és Németországtól kikapott a válogatót, azt jelentette, hogy az A csoportban, bocsánat, A jelű kvartetben szereplő magyar válogatót <gül> a... a grálát vörös <gül> Igen, három, három ponttal a csoport harmadik helyén zárt, ami ugye azt jelenti, hogy egy 24 csapatos elvén nem csak az első két helyezetből áll össze a 16 továbbjutó, hanem a Hat, leg, legjobb, négy, hat, négy legjobb legjobb, csomor, hat legjobb igen, hat csoport. 6 a ja, harmadikból a négy legjobb is tovább igen. juthat. Na most ez a három pont, ez elméletileg elégnek kellett volna rá lennie, sőt, a, azt hiszem ez egy tanáni telefon. A mindegy, ez, ez el, szerint az őrület, ami itt ez van. Vőrület. Hello, hello, itt vagyunk. Szia. Hello, szia, sziasztok. Nem akarok uh, bele, bele nagyon okoskodni a gondolatfejtésbe. Csak a hanta figyelmét szeretném felhívni, hogy, hogy rosszul lehetett a storkot, mert a storknak ejtjük. Lóri voltam, szevasztok. Szia, és, és storkknak Igen, szia. És storknak, mondjuk. Szia, szia. Hello. Uh, Nem tudom, hogy Lóri szíve, szorjál, hobokot a fejed, rövert, A... <laughs> Alól ott akadtam meg, a, hogy. A, a, jön a gól, jön három a góli, pont elég és, lenne. És az alcsoportban vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi játszottunk először. Minden? Ráadásul azon a napon, csak a mi csoportunk mérkőzéseit játszották, tehát innentől kezdve el lehetett kezdeni számolgatni, hogy mire lehet elég három pont. Gyorsan végignéztük a másik öt csoportnak a lehetséges összes kimenetelét, és az derült ki, hogy az esetek 90-százalékában Magyarország bizony továbbjutó. És ez úgy nézett ki, hogy már másnap komoly esélyeink voltak, nem, másnap még annyira nem, mert másnap egy. Albán, Spanyol és egy horvát-olasz meccset rendeztek, ahol az volt a fontos, hogy Horvátország két ponton ragadjon, tehát ne Olaszország ellen nagyon. Ez be is jött. Tehát egész jól álltunk, már egy csapat fixen mögöttünk volt, Albánoknak nem volt Jöttek elég is azonnal a cikkek, hogy gyakorlatilag már megvagyunk. Innentől, igen, azt hiszem, hogy 96 környékére ugrott föl. A <laughs> <laughs> és én is. Na és akkor eljött a KEDD. KEDD délután még nem kellett annyira reménykedni, mert ott az volt a lényeg, hogy Ausztria kapjon ki legalább öt a Hol Hollandiától. Ez nem jött be, mert Ausztria nyert 3-2-re, de nem is ebbe a csoportba víztünk, hanem a másikban, ahol Anglia játszott Szlovéniával. És ugye az angol-szlovén meccsen nekünk gyakorlatilag minden eredmény jó lett volna, uh, kire a döntetlen lehozták az EB talán legbotrányosabb, legundorítóbb, legócskább mérkőzését. Én kikerestem, nem szoktunk ilyenekről beszélgetni, de kikerestem az XG-ket, tehát a várható gólokat azon a mérkőzésen, és a két csapat... Meg tudom, hogy mi az XG. A csapat gól. együtt nem érte el az egy xg -t. Tehát a, a, az egész meccsen négy találó lövés volt, és ebből is, uh, visszanéztem a videót, kettő az ilyen immelámmal, tehát behúzták igazából kapcsolatban. Mert az XG-hez tényleg szakítsuk a 15 adás óta tartó uh, hagyományunkat, nem beszélünk ilyen ízésságokról, igen, de hogy az XG az méri azt is, hogy milyen minősége van annak milyen a minősége van, Igen, igen, igen. És... Uh, Hát itt, itt, itt egy kicsit az így megbicsaklottunk, de még mindig az, hogy nem jött be ez a helyzet, hogy a Szlovénia három döntetlen már elénk került, mert neki nullás volt a gólkülönbsége. Tehát ez nem jött be. Újra, továbbra is reménykedni kell, de még mindig 70 fölött tartott a magyarok továbbjutási esélye. Én direkt ki is írtam, bocsánat, nem 64 volt a továbbjutási esélyünk még ezekben a pillanatokban. És akkor jött a, jött a szerdai nap, ahol a délután teljesen reménytelen volt, mert nem tudom, emlékeztek a román-belga-szlovák-ukrán csoportban, hát ott tényleg bármilyen megtörténhetett végül, a csoportban mindenki négy ponttal zárt, ott mindenki keresbevert mindenkit, a maradék meccs meg döntetlen lett, ott, ott ugye mindegyik csapat négy pontos volt, mögén kerültek, na de az utolsó pillanat, Portugália, Grúzia, hát ennél fixebb, tehát nem is kéne át, most a grúzoknak egy pontjuk volt, igazából kapuras előttek a, a, addig, ilyen óriási szerencsébe szerezték azt a pontjukat is, és hát a portugálok kiálltak egy béke és kényelmesen a második perce már gólt kaptak, majd ki is kaptak 2 0 -ra. és ez volt az a pillanat, amikor, amikor kiestünk. Tehát az utolsó pillanatig, ugye mi, mi vasárnap játszottuk, ha jól emlékszem, a, a, a meccsünket, egészen szerda este, ilyen nagyjából ilyen késő esti órákig reménykedni lehetett abba, hogy na, hát a portugálok rúgnak két gólt, még hátra rúgnak, és akkor megvan sajnos nem lett meg. É, én, én, én, én nekem kettő nagyon fontos hozzáfűzni van ehhez a történethez. Az, az, az, az egyik az ugye személyes, hogy én ott egy napokon keresztül ilyen nagyon, nagyon furcsa ilyen, ilyen, ilyen ellentmondásokban így izgultam, mert egyrészt nyilván ez szeretem, hogyha tovább jut a kedvenc csapatom ilyen helyeken, meg hogy egy jól játszik, de ugyanakkor hát nyilvánvalóan ilyen erkölcsi alapon ki kellett volna mennem arra a meccsre, és, így, és akkor már nagyon nem volt pénzem, én ugye kétszer megjártam ezt az B az előtt, és én néztem, hogy úristen, az egy elképessző anyagi csőd lesz, hogyha még én elmegyek, nem is tudom, hogy azt hiszem, hogy egy ideig volt róla szó, volt, vagy hogy Hamburg is volt, vagy, vagy valami ilyesmi. Lát, Tehát, hogy volt az a görz hogy úristen, hogyha tovább jutunk, akkor csődbe megyek, de, de egyébként meg szeretném A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy szerintem ennek az időszaknak a, a kommunikációja, hogy ugye a magyar sportsajtóba Mi hogy csapodott Ha csak annyit gyorsan közvállok, hogy egyébként a portugálokkal játszottunk volna mindenképp a a nyolc közé jutásért, tehát akár mondhatjuk úgy is vicces, hogy a portugálok kitértek ellenünk. De és a igen, igen, nem és, hogy, ő is, hogy hamarabb kiejtettek minket, <síns> mint, a, mint a. De igen, de, de, de hogy, tehát, hogy, hogy, hogy. hogy amikor napokon keresztül jól láthatóan, teljesen őszintén a magyar, egyébként a magyar média egy jelentős része, egy, egy jól meghatározható része is tök komolyan gondolta, hogy minket hungarofóbiából ejtettek ki, hogy ezek a rohadékangolok angolok bosszút akartak rajtunk állni, ugye ezzel a borzasztó meccsel a ugye? Nyilván azóta is gondolom, sírják azt a nemzetek Ligája csoport meccet. Az angolok ugye egyébként már végül a döntőben kettő egyre kikaptak a spanyoloktól, és egész megszunk. Igen. Életem a első olyan helyzete volt, amikor már zavart, hogy mennyire szar a foci. Pedig azért a elég amort, elég otthonosan mozgok ebben a rossz foci dologban. Igen. Igen az egész számogatos, arra volt, jó, hogy, hogy megint ebbe az áldozat magzat pozba ezért e helyeszkedve azon, -hely, e hogy -hely, velünk e kitoltak, miközben, hát rágatnak ugye az első két. E a az nem sikerült túlságosan jól állni. Én amúgy a svájci meccset bőven megőltem, ott csak az első félidő volt rossz, a második, azt szerintem egy tök vállalható történet volt. De még volt is. Rúgtunk. A háromnak számolgatás, ez egy csoda volt. Igen, hát ez, a, ez ilyen, az, amit én, ilyen... én, én szeretek. Itt tényleg a. tömbösítve, sűrítve visszahozta mindazt, amiről nekem a, a 90-es évek és a 2000-es évek eleje szólt. Igen, és tényleg ez az ilyen és ez nagyon sokat vagyis az az póz, amit a botod mondott, hogy minket már megint bántott. És amire megtörtént a hivatalos kiesésünk, addigra már senki nem beszélt arról, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez a számolgatás, ez így miért van, hanem így a rohadék, angolok, a sportszerűen portugálok az egyik kedvenc kifejezés. Körsünk is hát akkor egy másik témára, de, amit te tudunk. Arra, arra, arra, arra jó volt ez az, az egész, hogy tényleg a, a hibákat, meg ami történt, azt elfedje, meg amit ugye aztán nem volt hajlandó hogy senki kifejteni, hogy valójában mi történt ugye a válogatott edzőtáborában, amit senki nem akart, azóta sem kifejteni hogy történt A magasnati Mexikóban. hogy történtek konfliktusok, amiket, amiket csak minden sportuságíró tud, hogy történt, de hogy nem nem le senki, hogy valójában. Hát gyanúsan lecserélődött a rosszistávjában a, a játékosok kommunikációjáért ö, valamivel felelősebb pályaedző személye, ugye uh, Lackót, uh, Lackó Zsoltot uh, legnagyobb bánatomra, viszont így a honvédhoz <gül> került, <gül> Szala jádán váltotta, aki viszont így nem került a honvédhoz. És, ja, és ez, ez azért ezt összefüggésbe hozták azzal, hogy valószínűleg uh, egyes játékosok talán rátelepettek a válogatottnak a, a hétköznapjaira, és, és nem feltétlen úgy viselkedtek egy-egy edzőtáborba, vagy felkészülés, vagy... vagy meg ugye volt szó ahol... arra, hogy a játékosok között egy komoly konfliktus, igen. Én ezekről semmit nem hallottam egy évként. Na, nagyon Na, Na, van, Igen, vagy, igen mert, mert nem tudjuk okadatolni, de hogy volt, volt egy egy nagyon komoly konfliktus. Na, de mire akartál az okoskodása mellett átkötni? A, a általat hozott témára, hogy a, nem tudom, emlékeztek-e, amikor a, akkor vége volt a, skó, a ennek a skótmecs utáni nagy számolgatásnak, a portugálok Végül kikaptak a grúzoktól, akkor nyilván megszólaltatott mindenkit minden sportcsajtó és sportorgánum, és akkor általában a rosszítól kezdve mindenki úgy nyilatkozott, hogy hát gyerekek, ez benne van a futbalban. Mindenki úgy áll hozzá az utolsó mérkőzésekhez, hogy, hogy a saját későbbi szereplését megalapozza vele, tehát hogyha tartalékonak az is érthető, hiszen a portugálok a Grúzmeccs idején már mindenképp csoport első voltak, tehát ők nem lehettek már más pozícióban. Aha. Miért ne tartalékolnának? Hát emlékezhetünk arra, hogy a, a, a magyar vízilabda válogatott, és amikor a sikeré csúcsán volt a 2000-esek elején, akkor legtöbb világeseményen rendszeresen tartalékolt különböző mérkőzések, és simán, simán a, a nagy ágyúit hogy így fogalmazzak, alig-alig játszatta, mert, mert fölösleges volt számára. Akkor milyen mindenféle bonyolult lebonyolítási rendszerek miatt nem volt szükség részt venni az utolsó meccseken, és hát nyilván ez, ezt ki tudták használni egyes csapatok. És a, a, itt nyilván a, a magyar sajtó itt akkor még arról beszélt, hogy maga a lebonyolítás rendszere irreális, hogy, hogy az, a, aki az első nap játszik, annak utána napokig kell számolgatnia, viszont aki legvégén játszik, az meg már a biztos tudatban játszhat, szóval ilyen, ilyen nem, nem jó hát ez a... ez egy a... morzasztó rendszer egyébként, ezt ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, szerintem, szerintem kimatolt, csak hogy szét cseszték az, az, az ebéd, de igazából mi az, ennek a szétcseszés cseszés csesz, csesz, szóval ennek az, ennek az elrontásnak <gül> útelágaszódásnak köszönhetően jutottunk be kétszer, tehát hogy így, igen, na mindegy, ez már messzire vezet. Na, de, ha, ugye, de hogy amire ha? kiukadni akartam valahol, hogy, hogy így az LB után még arról volt hogy ez benne van a sportban. És akkor december 31-én a Magyar válogatott szövetségi kapitánya Márko Rossi nyilatkozott a moldcsapathu huna, ahol már így fogalmazott, tehát fél évvel később, bevallom, van bennem harag, úgy gondolom néhány válogatott csapat meglehetősen sportszerűtlenül állt az utolsó fordulóhoz az LB-n, és bár azt vallom, hogy blablabla bla, bla, magunkban kell keresnünk a hibát, blablabla, bla, bla, tehát igazából elmondja ugyanazokat a lózunkokat, amiket akkor is, de itt fél év alatt annyit változott a helyzet, hogy a Rossi már kimondja azt, hogy nem biztos, hogy sportszerűek voltak a, a, az ellenfelek. A, a virtuális ellenfelek uh -huh. ebben a tekintetben. És ugye ezt, ezt a, ez a te témád is lenne, hogy, a, hogy itt a rosszit mennyire kezdi megismerni. 24 az az év, amikor a rosszit már kezdi megismerni, a valódi rosszit a magyar közvélemény is. Nem, amit... szerintem Rosszi megmutatja a, a, a, a valódi Marko Rosszit, amit kevesen ismerek olyan jól, mint te, vagy a, a hozzá hasonló kombétkárosult kis emberek, kispesti szurkolók. Röviden, szerintem erről, erről, ez nem egy átalakulás, hanem a, hanem a Pistával beszélgetve rájössz, hogy ez egy visszaalakulás, vagy, vagy a kimutatja a fog a fehérjét, bár nem egy negatív dologról van szó. Szóval arról van szó, hogy megismerd a magyar ö, kapitánként Márko 2018 ö, ö, júniusától, és egy visszafogott, higat, nagyon korrekt, szerényen iratkozó ező, és olaszként Igen. ugye misternek uh, hívjuk, a, a, a, amiatt is, hogy tényleg van egy ilyen decens uh, uh, stílusa, nem bánt senkit, magában keresi a hibát, a játékosokat, a, já, a saját játékosait uh, nagyon ritkán uh, uh, említi, van egy-két uh, eset, amikor, amikor, uh, amikor felhoz dolgokat, de tényleg De annak éven, súlya tehát, is van eltövában. Két éven, pont eszebb, de amikor vesz ellen uh, uh, nem jutunk tovább a VB-selejtező VB volt. Mm, õ, nem, az egy eb volt, 15, valahogy a 19-ből, 18-ban, de mindegy Jajajaj. is. Mindegy VB, a eb Az a lényeg, hogy van neki egy ilyen, ilyen imidse, amiből 2023 végén kezd el kilépni. Tehát a 24 az, amikor már tényleg nagyon határozottan ez, de a 2023 végén, amikor kijutunk az EB-re, akkor ugye azt mondja, hogy aki nem szurkol magyarként annyira a válogatottnak, mint ő, az szígyelje magát. És gyakorlatilag Márkoroszi elkezd elkezd nagyon sok mindenkinek beszólogatni az év során. És tehát Például a németekre azt mondja, hogy tisztességtelnő nyertek uh, ugye az első ebből meccsünk, uh, után. Uh, vagy, uh, vagy például kilép abból a szerepből, hogy, uh, hogy, hogy, hogy magáról beszéljen, előtte nem magát helyezi a középpontban. Az EB után ugye arról beszél, hogy nem tudja, hogy mi a jövője például, hogy nem biztos, hogy úgy köszön a játékosoktól az EB után, hogy nem biztos, hogy találkoznak uh, szeptemberben. Uh, el, elkezdi önmagát a, a, a is a pontba tolni, és elkezd folyamatosan polemizálni ilyen, hát ami, amit a fejemre szoktatok olvasni, de ö, Facebook kommentekkel elkezd viaskodni, például, meg újságírói ö, véleményekkel elkezd vihaskodni, de ugye ez annak, aki csak a válogatottban nézi a, a Márkó Rosszit, ö, az, az meglepő, de, a, de Pista ezt teljesen máshogyan látja. Nem látom teljesen más, hogy engem a mondom a rossz, az nem lehet meg. Inkább a, engem a korai évei Lász. leptek meg a válogatottnál, hogy 5 hogy hat év magyar futball után ennyire tudta hozni azt a kimért figurát, amiről te beszéltél, miközben. Közben én láttam őt azért sajtótájékoztatókon, olyan, es, olyan háttér eseményeken is klubcsapatnál természetesen, még ahol, ahol esetleg nem láthatják őt a, a szurkolók. És, és az alapján a Rossz egy ilyen nagyon-nagyon érzelmes, nagyon-nagyon ilyen apa szerű ember, aki rettentő jól választja meg a segítőit, és rettentő nagyot tud csalódni egyes segítőiben, hogyha ha elválik az útjuk esetleg egymástól. erre ugye volt például a válogatottnál is, amikor a ja, hírt el akartom a nevét a srácnak. Aki, aki az az az és az edzőnek, A az MTK-hoz, a volt a Honvédnál, is. És... Igen. És, és, és utána rossz de, úgy hogy Nem, az az ingusó, a aki meg most is ott van mellette. Arra, az egyetlen stabil és a rossz Egyem. ember. Úgy erről úgy hogy nem ismerek ilyen nevű embert. Igen. Tehát hogy hogy neki azért voltak már ilyen, ilyen ő, ő, ugye azért a Honvédelmi is rendszeresen kvázi zsarolt a klub Van egy manipulatív oldala az ügyben. Van ő egy manipulatív oldala, de, ennek, Igen, de. De mindig igazolták az eredmények. Tehát az van, hogy ő, ő úgy tudta sakban tartani gyakorlatilag az őt, most idézőjelben sakban tartani az őt megbízó szervezeteket, szövetséget, klubot, stb., hogy igazából mögé rakta azt az eredményt, a, és azt az előremutató ö, utat, amivel, amivel őt érdemes volt megtartani. Mert, mert most jelenleg, pont egy podcastben hallgattam minap, hogy, hogy megfeltették a kérdést a, ott a hostoknak, hogy hogy ki lehetne rossz, márkor Rosszi utódja a magyar válogatottnál. És azon vitatkoztak ők is egymással, hogy baromi nehéz Rosszit jelenleg pótolni a magyar fociban, ugyanis nincs még egy olyan, ö, olyan bizalmi tőkével rendelkező, a magyar futballt ismerő, a magyar futballra jó reagáló és ebben létező ember a, az edzői társadalomban, Akit, akire most van rálátásunk, és, és már van közel a magyar futballhoz, aki tudná őt egyáltalán helyettesíteni. És, és az Rosszinak ez egy potenciál, és ő ezzel valószínűleg tisztában van, hogy ő jelenleg ma a magyar futball egyik pótolhatatlan arca, vagy figurája. A, a, a, a... Ez messzél kicsit el is vezet a témától, de ugye az az érdekes hogy a Rosszival, hogy, hogy ő maga is elismeri, hogy nincs beágyazva egyébként ebben a közegben. Hogy a francban -e lenne? Nem, olyan étemben nincsen beágyazva, hogy nincsenek kapcsolatai például edzőkkel. Tehát... Valamennyire azért van, mert neki is voltak azért ilyen haverép, le lehetett tudni, hogy legendással jóba volt a Vignevics, az Újpestnek az edzőjével. Uh, tehát azért vannak neki ilyen, e, ilyen kapcsolatai. egy köttő, de, az, az, de, de, de beszélt már el, hogy őt nem hívják föl edzők. Nem, nem, de... nem, nem beszélgetők. De a játékosok ő, igen. Nem, ta, nem ta, a játékosok, de az egyik karba például nincsen be, beépülve. Nincs. És ezt mondjuk megjegyzem, hogy jól is csinálja, de ennek éppen nem zsenánt az, hogy lemenjen egy egy paks meccset megnézni péntek este nyolckor, mert lehet, hogy ott fog találni olyan játékost, akit a megfigyelői azt mondták, hogy nézd abba a rendszerbe esetleg tudnád használni őt, hogyha nagyon nincs más. És ugye kipillete jó ebbe hozzátenni, mert hát azért az, hogy a, azért a, a tök utolsó kecskemétből tudod kiszedni egy, egy borzasztóan jó Nikicsért, az egy ilyen Aki most Tehát... fog az is, pályán azt minden igaz. Igen, Vagy igen, igen, még és azt a témát még, még szerintem majd erről fogunk beszélni, erről a témáról, hogy a... Oh, ja, igen, egy, egy, egy, egy ériző, sőt... Figyelj, ezt a, a flót, fló hogy hogyan kötöm át Hát Nem kellett ezt tudottam megtervezni. Szerintem, ha... Igen, most... Ö, én, szerintem hagyjuk el a válogatottat, én, és á, hát én is... az edzőkre kötnék. Hát. Én nem, nem, teljes tévedés. Vagy egy kicsit még a válogatottnál maradunk. Én a szűcskornél sztorit szeretném elmondani, aminek ugye a válogatott, akit tudja, szintén azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy a Niki Cserev egy körbe hívott be a válogatottba rossz, de az ilyen pár meccs különbséggel. És hogy még mindig egyébként nagyon fiatal, azt hiszem, 23 éves focista, középsővédő, tényleg, tényleg, tényleg nagyon a karrierje elején van, és szerintem az egy. Hát azért egy ilyen klasszikus, ilyen, ilyen, ilyen magyar faszis mikrosztori, hogy a válogatott az tényleg a, így, így előtted ö, ö, van, nö, láthatod ezt az őrületet, ö, de hogy a de hogy a sztori az, az egyébként a teljes ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szakmai semmi, Persze, nyugodtan csörögjetek, srácok. Mert tettem. Szóval, hogy, hogy az, az, hogy ez a, ez a figura augusztusban ugye kecskemétről az angol másodosztályú Plimov, R. R. Jajal, benk én soha nem mondtam ki ez a szót, Nem tudom. Az a lényeg, hogy Plymouth-ban plimof. igazolt, plim, igazolt. Ami egy angol másodosztályú csapatban. Most az angol másodosztályról, hogy valaki nem követi a focit, hogy az már jelenleg azt hiszem, hogy értékesebb ligának számít, mint a, mint a mint mint, mint talán az nem olasz pénzben, vagy, a, a pénz. vagy, vagy, vagy, vagy talán nem, nem azt tudom, hogy valójában már a top 4 az angol másodosztály van benne, olyan elképesztő pénzek mennek ott, és nyilván ennek megfelelően valahol a szakmaiság is itt tart és uh, nyilván kecskemét 470 eurót, eurót kaptak érte ami hát el, el az, hogy eladnak egy magyar játékost egy angol másodosztályú csapatba pénzért az azért az azért egy dolog, az az az egy dolog. Az 200 millió forint e, most igen, na most ez a figura akkor is annyi volt nyugi nem, akkor még kevesebb volt szerintem a matolcsi akkor még nem ment el nyaralni tehát akkor is ilyen 4-10 körül lehetett az euró igen, szóval és de hogy ennek, ennek a hátterét érdemes nézni, hogy szücskor, egy, egy Miskolci születésű, az egész karrierjét gyakorlatilag a, DV, a dvt nál töltő fiatal játékos, többször is elmondta, hogy nagyon-nagyon szeretne a DVTK legendájává válni, minden esély meg is volt rá, természetesen fel is hozták az akadémiáról, ugye államilag kiemelt akadémiáról beszélünk már, ahol ahol 2020-ban már játszott a felnőtt csapatban, de akkor még tényleg 10 évesen kapott profi de ugye a fiatal szabály miatt ugye kötelező fia, hát gyakorlatilag kötelező fiatalokat játszottni egy csapatnak, hogyha azt akarod, hogy bizonyos forrásokhoz hozzájuss el a klubként. Igado főleg ezért játszott, annak erre, hogy nem volt rossz egyáltalán, de hogy az, összesen 20 MB1-es meccs is van egyébként a DVTK színeiben, és az MB2-es stabil a játszott, és utána egyszer csak kikopott. mit Isten pontosan akkor, amikor a fiatal szabályból elkezdett kilógni, mert ugye a 21 éves elmúlt. És az, a, az, az ugye a fiatal szabálynak a lényege. Azt hiszem, hogy 21 éves alatt. 19, meg 20, meg ilyen ja, évek igen, De, de a, hogy a pénzt kapjon érte igen igen igen. igen, igen, igen. És, de így egyszer csak semmi. És így, és így a, a szerződése vége lejárt, nem is játszott, és ilyen tök csendben így elmentek, be, így, így elengedték a szű kornährt hogy aztán tényleg a semmi, de mi nem, nem is tűnt annyira, annyira nagyon jó játékosnak, de hát most én értet, én szurkoló vagyok, általában a férészegen nézem ezeket a meccseket, meg középséget, hát mit értek ehhez. belényesi volt a társa, tehát még ahhoz, hogy. Igen, igen. Fel tudja. Na mindegy, és, izé, és, hogy, és, hogy, és, hogy, és hogy egyszer csak kiderült, hogy, hogy így a kecskemét leigazolta, és hogy így mindenki furcsának is tartotta, hogy hát ezek szerint csak kellett valahova ez a játékos, és hogy a kecskemét egyetlen egy év alatt el tudták adni egy vagyonért ezt a játékos. Majd a DVTK szerencsére már csak akkor is sportigazgatója, dr. Bajusz Endre, a, a Diógyori klúbholapnak látszott, hogy már nagyon felháborodtak ezen a sztorin a szurkolók, hogy, hogy, hogy, hogy mi tök ingyen elengedjük ezt az embert, aki aztán, aki aztán az angol másodosztályban kifejezetten jó, játszott, jó játszik a mai napig. Most már több angol másodosztályú meccse van, mint DVTK-ban első osztályú, ami szerintem egy elég stabilitást feltételez. Ráadásul úgy, hogy a, a folyamatosan középső védő gondok voltak, tehát hogy állás, ne, nem, nem voltunk képesek megoldani ezt az egészet, és hogy ehhez képest pénzért el tudták ezt az egészet adni, és a, hát így érezték a klubvezetésnél, hogy ezért ezt vala, valamit csak kéne erre mondani. megérkezett Bajusz Endre, aki, aki elmagyarázta, hogy a sportban számtalan útvezett a sikerhez. Van, aki in, ki a nevelő klubjában tud, ki, tud, tud kiteljesíteni, míg másnak szüksége van új impulzusra, van, aki türelemmel vár, amíg eljön az ideje, más pedig inkább vált az előrelépés érdekében. Tehát igazából itt a szűcs türelmetlen valaki volt, hogy úristen elment, a, de, de hogy úgy, hogy a kecskemét egyébként akkor a, a, másod, a éppen a második lett el az előző szezonban, tehát igazából fejebb igazolt egy polccal, mint ahogy a dió győrbe, így nem, nem kellett egyáltalán. Ö, és... És külön elmondta, hogy ez ennek ellenére elképesztő büszkesége a DVTK-nak ez, ez az angol másodosztályba való igazolás. Ugyan, de, és még kis volt, hogy személy szerint engem és a klubunkat is nagy büszkeséggel tölt el, hogy akadémiánk növendéke Kornél a Championship-ben folytatja pályafutását. Természetesen elengedhetetlen volt a kecskémét Éva a klubváltáshoz, de a munka nagy részét Diózsőrben végezte el Szűcs Kornél a, a kollégáim segítségével. Ne feledjük már a 19-i öt teljes mérkőzés játszott az évefalon. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy ennél, ennél ilyen, ilyen, ilyen, ilyen magyarázzuk már meg, hogy, hogy, hogy én az igazolásokért is felelős sportigazgató és szakmai igazgatóként simán elengedtem egy angol másodosztályba tökéletesen illő játékost, úgyhogy hogy tényleg kérdés nélkül, mondjuk illetve le szarták való, bár azt magyarázta, hogy ők szerettek volna vele hosszabbítani, de mit az Isten, ő gonosz módon játszani akar, türelmetlen volt, hogy egy úristen, 21 évesen lehet, hogy itt szeretne valahol játszani, és ez a, ez a szakember egyéb can mad már Kis Pesten van? Nem, nincs, nincs. Még nincs, még, még a nincs. nincs. Ú, e egy másik Rex És mindezt egyébként érdemes uh, kiemelni, hogy az egyébként kifejezetten jó, mit Miskolc adhatott ilyen helyi dolgokkal foglalkozó blokk kiszámolta, hogy a DVTK államilag uh, kiemel, ugye, kiemelt uh, akadémiaként uh, összesen hét ilyen kvázi epizódszereplőt tudott kitermelni, uh, tehát, hogy, hogy, hogy akik így valami, akik így ténylegesen játszanak az MB1-ben, uh, legalább az mb 1 és főleg a osztályt, és a megyei foci tömik játékosokkal, de úgy, hogy van, a, most olvastam egy játékos, azt hiszem, hogy or Orosz Donát, akiről elvileg adtunk neki valamikor profiszerződést, mert hogy a Miskolcán adtak neki profi szerződést, és nincs arról, nincsen nyoma, hogy most egyébként focizik -e még egyáltalán, tehát így megszakadt valahol ez az idővonal. <gül> tehát, hogy, hogy ennyire sikés. Na most ehhez képest, ehhez képest ez a figura elmagyarázta, hogy ez micsoda, micsoda Miskolci sikert, meg az ő sikérük is, hogy egy forintot nem kapott, tehát, vagy hát valószínűleg kap Kapsz. valamit a Hát ténylegesen nagy pénzt, amit így közvetlenül kapsz, azt a kecskemét húzta le, mert egy évig lehetőséget adtak, és kifejezetten jól focizott. Ezt szerintem egy egészen tökéletes magyaros történet, hogy ezt meg lehetett magyarázni, és még hónapokon keresztül egyébként ott volt a doktor Bajusz Endre a, ebben a pozícióban. Miután, és, és aztán egyébként most, nem olyan, nem, olyan, nem olyan régen rúgták ki egy pár hónappal ezelőtt, úgyhogy hogy viszonylag egyértelmű jelei vannak annak, hogy, hogy is mondjam, szerettek a megfelelő helyről játékosokat igazolni különféle játékos ügynököktől, és ezért úgy különösebben nem is számolt se őse az edzőként ugye alatta dolgozó, dolgozó Szergei Kuznyacov azzal, hogy, hogy így az akadémiákról kéne hozni játékost. És ezért így simán a gödörbe dobták volna egyébként, az, jól láthatóan az, el, az elmúlt évek egyik legnagyobb misko tehetséget, akit most, ugye, és összeér ez az a téma, a Márko Rossi behívott a is, úgyhogy erre is nagyon büszke is. volt egyébként a DVTK, úgyhogy úgy, úgy, ha a DVTK-nek az akkori vezetési múlik, akkor, akkor ez az ember valószínűleg az MB3-ban köt ki, és nem az angol másodosztályban meg, meg a válogatottban. Igen. És vezeti az MB2-t? Egy... Nem, a mislényvezeti, vezeti, nem? Jó, ideig a... vezették, de a Michelin a... vezeti most ilyen. A, igazából a... Itt két, két dolog is eszembe jutott, az egyiket közben elfelejtettem, de a másik az a kecskemét lenne, hogy, hogy említettető hogy kecskemétre került a szűcs, és Egyébként ez a Kecskemétnek a tavalyi év, ez a 24-es év egy egészen kiugró év volt, annak ellenére is, hogy most csont utolsók a bajnokságban, de hogy a, az a Kecskeméti modell, hogy hogy választottak játékosokat az elmúlt más, egy-másfél-két évben, tehát, és hogy, hogy mire, vitték azokat a ját, mire vitték azok a játékosok, tehát ők pénzre el tudták adni a Suhodovskit a Debrecennek, aki közben válogatott lett, a Horváth Krisztófer válogatott lett, mondjuk őt kölcsönbe szerezték. De ők a, fel ők építették föl, igen. A Nikicser most pont mai hír, vagy napokban hír, hogy akár Spanyolországba igazolt szintén szép pénzért, szintén ők építették föl alsóbb elhozva, ugyanúgy, ők építették föl a szülcsöt. Tehát, hogy ott kecskeméten valamit ebbe a kiválasztással egészen elképesztően jól működött 23-24. Hát tulajdonképpen úgy működik, mint ahogy egyébként a Paksnak kéne ténylegesen működni, hogyha ilyen nagyon magyar csapat lenni, hogy tényleg azokat a játékosokat, amiket jól láthatom, szakmai inkompetencia miatt egyszerűen kivet magából a magyar foci, mert hogy egyébként jobban megéri valami, valamelyik egy ex-jugoszláv helyről igazolni, olyan játékosokat, akik potenciális értékűek, akár vissza is fizetnek az edzőnek pénzt a fizetésükből, és, és, ez, ez, és ezeket nem csak igazolják, hanem fele fel is építik, és aztán pénzért tovább is adják, nagyon tisztességes. Ezért sajnálom, hogy nem a szabópista jött kispestre edzőnek, mert, mert én fejben valahogy egy picit hozzá is kötöm ezt a fajta kiválasztást, és, és ez egy, egy, ráadásul egy, egy kispesten, ami akadémiai háttérrel is rendelkezik, nem biztos, hogy nekünk rossz lett volna, hogyha egy ilyen modell megérkezik hozzánk. Csak egy fanfekt, ugye, de a, szerintem a 20, 23, 23-24-es 22-23 szezonban Kecskemét volt a legmagasabb ö, ö, játékosokkal rendelkező, legnagyobb átlagmagasságú ö, játékos kerettel rendelkező klub Európában, de lehetően világon. Szerintem itthon a Fradi mögött ő volt a leg, második legtöbb pénzér értékesítője ő klub is, ha jól emlékszem. Az, az, az, az lehet, de, de hogy, hogy, hogy Kifejezetten magas játékosokból állították összekeretet, legmagasabb. Hát én megpróbáltam átkötni a fradi edzőkre. Ja, Igen, akkor hő, most egy aztán... kicsit, akkor magamnál tartom még a szót, ez már megígérem, hogy sokkal rövidebb lesz, de szerintem a fradi edzői árváriáján nem lehet nem hangosan röhögni, ami történik. Tehát, hogy mindig, a most már tényleg visszatérő elem. Nem, nem, nem, nem lehet edzői hogy... árváriának mondani, hogyha két edzőt is értékesítenek valahová. Na, tehát, pontosan erről én... lehet beszélni, tehát, hogy, hogy Jó, most, hát a... már, most történik ez a része a dolgoknak, de... hogy hogy. Megérkezik a fradi edző, Feláll, jön Kubatov Gábor, pártelnök, mert klubelnök úr, izé, vagy pártigazgató, Oleden. párt... Igen, bocsánat, bocsánat, igen, titkát. De a, és... Esőt, és és, második, és ilyen büszkén elkezdi, mondani, hogy micsoda, micsoda magas polcol igazolt a fradi edzőt, ez most már a fradi szív, olyan játékos kerestek, aki tudja, hogy beléri koncepció, megy, megy ez a szokásos történet, és most ugye az előző edző, Jánzen Jansen 202 napot bírsz ki Ferencvárosban, el, eladták pénzért egyébként tényleg az FC New Yorknak, de, de hogy egy 202 tehát hogy egy fél szezont bírt ki Ferencvárosban egyszerűen. Az, az elődje Dejan Stankovics 255 nap után távozott, őt is pénzért eladták a Spartak Moszkvának. Itt így külön kiemelném, hogy a stankovics a kapcsolatban az volt a mondás, hogy ő a BL-be akar játszani, mert nagyon fura, mert a Spartak Moszkvának ugye a háború miatt esélye sincse jelenleg a BL-be játszani, de hogy, és Azért, hogy nem a, a Spatakra mondta, hogy a BL-ben akar játszani, amikor jött a Fadiba. Bo, ne, ne, bocsánat, nem, nem, nem. A Kubatov Gábor mondta, hogy az vezérhet minket, hogy olyan edzünk, legyen, aki a bajnokok ligájához illik, a mi lehetőségeinkhez képest egy polckal feljebb helyezkedjen el. Tehát ez egy, jó nem gondolta komolyan senki ezt a bajnokok Ligát a Kubatov Gábor, meg az orosz pálunk, meg a hajnal, tamásunk kívül persze. De, az előző edzőjük, az, ugye a Stanislav Csercsesov, ugye az orosz büszkeségi öt hét napot bírt ki, ami, ami, ami amúgy szintén egy másfél szezon gyakorlatilag, sőt még talán kevesebb. Nem, majdnem két év naptárilag. Igen, de valahogy ő is egy szezont húzott le ténylegesen. hogy a, a Stöger ugye nem bír egy fél évet sem, és akkor igen, az és a Stöger 192 napot bír. Igen, kivakják a Stőgert, és akkor jön a Csercseszó végig, a szezon végéig, meg a következő teljes szezonban bajnok lesz a Fradival, és az első BL meccsen, ugye vagy hát a második BL meccsen, ugye a Ferwer szigeteki KI ellen fejre, és akkor sem. Nagyon régen ültem annyira vesznek, mint a de, de, de hogy, és akkor, tehát, hogy, hogy, hogy van egy ilyen, van egy ilyen, van egy ilyen általános dolog, ami, amin ugye viszonylag sokat vitáztuk mostanában egy meg nem nevezett ismerősünkkel, hogy ugye a Fradi az ugye az ugye a karakteres csapata, meg hogy van-e van -e a Fradinak ilyenje, és hogy konkrétan ez mutatja a legjobban, hogy ez az ilyen kormányrángatás, és mert, mert hogy nyilván olyat látunk, hogy, hogy különösen közép euró közép közép-kelet-európai kis csapatoktól, vagy középcsapatoktól el, el, elvisznek gazdagabb klubok jól teljesítő edzőket. De itt azért azt is megjegyezni, hogy a, se a Stankovic, se a Jánzen nem teljesített annyira borzasztóan jól a Fradinát, tehát hogy a Janzen különösebb nem hagyott, tehát neki a jelenlegi eredménye az az, hogy ugye tovább jutott a európa a csoportkörből a Fradin, meg hogy így a második helyen sikerült a felcsút mögött telelni, ami azért nem Mi egy Nem jutott a a csoportkörből még, mert jó, még van két mesut Jó, ja, igen, meg se várta. igen. A Stankovic konkrétan annyira, ami, de ott konkrétan a szurkolók is hogy ő tényleg egy közülünk, annyira benne van a Fradi szív, és konkrétan nem várta meg az utolsó meccsét a Stankovics, hogy a bajnokavatón ott legyen egyáltalán a mezőköves gyönyörfogatók, hanem a vesztes kupa döntő után rosszabb, leépett. És rosszabb, így de, hogy vesztes kupadöntő után mi jött vasárnap? Újpest Fradi. Jaj, tényleg, És bocsánat, Újpest, még Fradi várta vár, meg. Nem várta meg. Tehát, Igen, hogy, tehát, hogy... Nem, de a, a kúcs mondatot, a Kubatovi kúcs mondatot, ugye kihagytad a, a, a sztoriból, hogy mit mond a Stankovicsra. Azt mondja, hogy közös a dns -ünk. Ja, hát igen, igen. Hát Amikor... Mind a nagyon szeretik az oroszokat. És elment az Spartak mozgás, ami egyszerűen nem jelentett szakmai lépést ebben a formában, mert az oroszok mindenhonnan kivannak, hogy titkos, egy házi bajnokság, hogyha bajnok vagy ott akkor is csak az orosz bajnok, vagy nem tudod magadat megmutatni nemzetközi szinten. És ez szerintem egy nagyon-nagyon sokat mondó történet, hogy ahogy a fradi jelenleg ilyen erőből nyilván elképesztő, magyar szinten elképesztő pénzekből hülyére nyeri vala a bajnokságok A magát idén ez lehet, hogy más ezer, két múlva beszélgetünk, és, és így rángatják a kormányt, senki nem szól oda, hogy figyeljetek, már olyan edzőt kéne hozni, a, aki, aki legalább egy szezont levé, vagy valami tényleges koncepció van. Most ugye a hozták, akik, akinek az a legnagyobb erőnye, hogy mindenki ismeri a nevét, de egyébként edzői szinten nincs tényleges tapasztalata. De van. Hát van, van de most ne egy izraeli... De nem, bajnok. a bajnok lehet, a, a, a az izraeli bajnokság előrébb van, be kell ismernem, Szabi, elismerem, hogy van a magyar bajnokságnak az izraeli, és bevitt a 16 közé az Európa Ligában Magkabit. Jó, és az izai csapatok rendre kiverik a magyarokat, ugye? Az a lényeg, a hogy nem tudod utálban. megmondani, hogy mi, mi, miért ő. Tehát, hogy lehet, hogy jó lesz, de e, hogy a neki. Ez szó inkább, nem igen. hangzott el, de egyébként már ez, hogy a karakterben nagyon hasonló, mint a Föld ez a pontosan, meg elkezdve mondani, hogy ő zöld-fehér, mert hogy ír, és ír. őrület. Tehát, hogy így nagyjából ennyi ez a történet, és szerintem ez egy. Nyilván lehet egyébként egy sikertörténet is, de már megint ez a klasszikus, hogy egy jó ismert nél, amit a FIFA 98-ban. Mindannyian ismertünk, és akkor a szurkolók örülni fognak neki, hogy oh, ez igen, micsoda, itt van Robbie Egy ilyen elképesztő koncepciótlanság. Valószínűleg megint igazolnak egy csapatnyi új embert, és aztán a Robbie King, gondolom, elmegy valahova egy fél év múlva. Hát az, az biztos, hogy, hogy, hogy ugye egy, egy brit, uh, brit futballabányázat um, valakiről van szó, a, aki, aki keres egy. Egy jó kis urodeszkát, ami az a kérdés... Ebben van, szerintem van, van ráció, hogy, hogy egy ideig ugródeszkát adjunk valakinek, és akkor az, az felépít valamit. Csak nem mindegy, hogy ez 7 és fél hónap, 4 és fél hónap, vagy mondjuk 3 év. Igen. Tehát mondjuk a Rebrovról lehetett tudni, hogy például ő, ő ukrán kapitány akar lenni. Tehát, hogy, hogy neki, neki ez, ez van a szem előtt. És, és arra néz. És amúgy Mégis tipikus példa, százalat, hogy a Rebrovra jelent. sértődtek meg egyedül tényleg nagyon alá amikor eligazolt, a Stankovics-e semmi csúnyát nem mondtak igazából, pedig ott azért lett volna, és a Lát Jánzen van. is, hát azért legyünk őszinték, fél évet volt itt. Na, na, mindegy. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon szórakoztató része a jelenlegi magyar focinak, amikor a, a profi klub imidzs, az azt jelenti, hogy most már egy évet se nagyon bírnak ki edzők a, ebben a közegben. És a hozzá se akar szólni a fradi na, két dolog is eszembe jutott a, a történetről. Egyiknek sincs köze nagyon a Fradihoz, Az egyik a Máté Csaba, aki ugye a, a csercseszóvot vált, váltott Ugye? Igen, beúrokként a, a, a, a KI és... elleni uh, fiaska, után a háromra kiintől. Ő lehetett volna egyébként a bezegedző, hogyha. <gül> és ugye, akkor volt egy pár meccs a Fradival, elképesztően jó eredmények, elképesztően jó eredményekkel, valamint 2,8-as pont átlag, ami egészen elképesztő eredmény. Rengeteg gól. Majd egy évre eltűnt a, az edzősködésből, és ugye 2024 őszén a Debrecen edzőjének nevezték ki, de akkor már mindenki úgy beszélt, minden egyes edzőváltásnál felmerült magyarországon, hogy nem majd jön a Máté Csaba és. A akkor az majd ott mindenkinek jó lesz. Hát akkor... olyan egyszerű ami nem, nem diózsörbe történt, tehát ha egy kicsit magasabb. Mi nálunk nálunk volt nál? Mi volt a hogy komolyan tárgyaltak vele egyébként, úgyhogy nem kell itt kamuzni. És akkor elkerült, végül elkerült Debrecenbe, ahol mennyi ideig? Egy hónapig bírta, Talán kicsit több, mint egy hónapig. Igen, összesen, összesen egy győzelme volt, és, a, és az az egy győzelem is egy kupa győzelem volt, kérlek szépen. A, a, a, a bajnokságban nem nyert. A bajnokságban nem a bajnokságban bajnokságban volt győzelem. Hűhére verte őket mindenki, és ebben szerintem az a különösen vicces, és hogy, hogy én nem tartom kizártnak, hogyha Máté Csaba nem éget volna ekkorát, akkor a tömeg nyomására egyébként a Kubatov bedobja most a nevét, hogy jó, akkor legyen ő. Úgyis azt akartátok is jól játszott, de sikerült pontosan az utolsó pillanatba, egy kicsit kellett volna még kibírni a nélkül. Olyan bődületesen nagyot buknia, am amekkorá tényleg ritkát. Hát Igen. a híres Geri-Geri. Igen, gyors Jörgen Geri-Geri. Ugye még a Máté Csabához annyi tartozik, hogy állítólag valami elképesztő lelépési pénzt fizetett a Debrecen neki és a stábjának. Így, ezután a hónap után ilyen több tízmilliós összegek szaladgáltak a sajtóban. Nem tudom ebben mennyi az igaz. A másik, ami eszembe jutott még a fradi történet kapcsán, az meg a, a a Stankovics és a Kupadöntő, hogy ő nem volt már jelen, a, vagy a kupadöntő még jelen van, -e. ugye? És másnap, is másnap, másnap már nincs. Na, de hogy -e. erről a Kupadöntőről utólag kiderült, hogy az MLS új szurkolói rendszerében, ez pont a tér. Na most ugye ez, a, ez, ja, ez is egy másik 2024-es sztori, hogy a... Ez de de, de, de. Ez lesz az utolsó téma, van 7 percünk. Ez, ez Bocs ki, hogy mi ez. Hogy Igen, most és nagyon persze, szép átkötés meg, az elkötés volt, Pista. Nagyon jó az átkötés, de aki, aki nincs benne olyan szinten, mint mi ugye a napi beszélgetésekben, annak ez, ez nagyon, nagyon mars. Jó, <hül> akkor mielőtt ebbe belekezzenék, akkor gyorsan esünk még, még, még egy öt rövid mondat arról, hogy mi volt még 24-ben, és így felírtuk magunknak, amire ma már nem jutott idő. Az egyik lett volna, ilyenekről is beszéltünk volna, hogy a megérkezett a MOL csoport Újpestre. Én elmondhatom egyetlen egy mondatban a kedvencem a Horváth Segger de új sportigazgatóját három, három vagy négy héttel az odaigazolása után megverték egy Viskolci kocsmában. Igen, ez, is, ez is benne volt a listámban. A, ugye tulajváltás volt Kispesten, a szurkolók úgy néz ki, átveszik a tulajdonosi ö, jogokat ö, szombathelyen, ahol például közösségi adakodásból és például a vállalkotott Séferandrás András hatalmas adományával sikerült kifizetni azt az adótartozást, amivel még mindig tudnak létezni. Ide raknánk ö, például, amikor 2015-ben lecsökkentik az MB1 létszámát 16-ról 12-re, akkor dölt be ugye a Lombard pápa, hát Bíró Péter 2019-ben 5 évet kapott, ő már azóta szabadult. Az a e, és a másik, hogy az akkor kieső etó, ami tavaly jutott föl, az akkori tulajdonos Tarsoy Csaba, e, ha jól emlékszem akkor De első fokon. Sz szeptemberben, 17 három, vagy nem, tizenhány hány év után? 10 év után, 9 év után uh, ítélet szeretik első fokon, és kap 13 év uh, történt, egy... de első fok, úgyhogy. Tehát itt történtek tavaly dolgok a, azért a magyar futballban? Hát megint Miklár... lett volna egy nagyon szép meseszerű történet, egy kis csapat, egy magyar kis csapat, majdnem eljutott a Európa konferenciák a csoportkörében, egy tündérmes lett volna a felcsútról beszélünk, <gül> amelyik tizenegyes kiesik az Európa Konferencia ö, Liga ö, utolsó sejdező. és akkor most már tényleg lóhalálába irány a szurkolói klub. Na, a szurkolói klub. Igen, Igen, tehát hogy az érdekes témákkal ellentétben inkább az MLS szurkolói klubjáról fogunk beszélni, ami, ami az MLS-nek megpróbáltam összeszámolni egy hányadik próbálkozása arra, hogy a hogy valamit kezdjen a szurkolókkal, meg azzal az óriási tömegbázissal, ami megjelent a válogatott mögött. Igen, az utóbbi nyolc évben Igen, mondjuk. Igen, és ez már, mondom, ez már nagyon sokadik. Tehát nekik volt, volt már a, a klubkártyarendszer, amit bevezettek kötelezően, mikor a törvényfelszólítás is volt, ha jól emlékszem, bár nem pont a névre szóló jegyekre volt, a, a klubkártyára nem, akkor bevezették a központi egyértékesítő rendszert, amit két évvel vagy három éve kivezettek a rendszerből, tehát hogy akkoriban lehetett nb 1 nb 2 egy központi rendszerbe bárhol jegyet menni, Tök jó volt az a világ. Akkor no, után bevezették szeretem. az MLS saját szurkolói kártyáját, utána abból csináltak virtuális kártyát, utána bevezettek egy szurkolói klubot, és most megint bevezettek egy új szurkolói klubot, ahol, ami arról szólt a bevezetésekor, hogy majd lesz mobilaplikáció, ez ugye februárban mondták, decemberben jött ki a mobil azt mondták, hogy itt majd pontokat gyűjthetsz a meccseken való jelenléteddel és a jegyvásárlásoddal, meg az MLS boltjában elköltött forintjaiddal, utóbbirol már azóta nincs szó. Viszont azt nem részletezték feltétlenül pontosan és tisztán, hogy milyen meccsek lesznek azok, amikről pontot fogsz gyűjteni. Ugye ezek a pontok azért fontosak, hogy ha neked sok pontod van, akkor elővásárlási jogod lesz a magyar válogatott tétmérkőzéseire. Mint tulajdon a hűséged díja ami, ami, ami igen nem egy rossz. Nem egy rossz ötlet, igazából e, így. És akkor most van, amikor november, decemberben derült ki, utána novemberben, hogy az emeleszünk négy meccset választotta arra, hogy pontokat lehet gyűjteni. Bocsánat, a hogy félbe egyébként volt előkommunikáció, Eredetileg, a, a, a, eredetileg minden meccset, tehát a Nemzetek Ligája meccset is bele akartak számolni, és később léptek ettől vissza. De azzal, nagyon gyorsan visszaléptek ja, belőle. Igen, de hogy azzal gyorsan. A, és hogy azzal a mondattal, hogy az úgy ugye igazságtalan lenne, mert hogy az úgyis Telszázas meccs, ami egy nagyon izgalmas kérdés, hogy na mindegy, szóval igen. Igen, volt, meg az volt a hogy ott már korábban értékesítettük a bérleteket. volt Nem, ilyen. azért, hogy, hogy, hogy volt egy csomó bérlet, és hogy aki bejutott arra hogy akkor ott egyszer szerencséje volt, tehát hogy jó válaszra akkor már tök sok időre előre gyakorlatilag sokat szerez ezzel. Jó, de most így viszont sikerült úgy megszűrni hogy például benne van egy Magyarország-Izrael mérkőzés Debrecenből, ahol 20 ezeren vásárolhattak csak egyet, tehát már is van egy szűrő a rendszerben Ez a, a Népstadion egy 65 ezres létesítmény, tehát itt már van egy harmadoló szűrő, és kiderült, hogy a, a, a magyar kupa döntő is, amit a Paks játszott a Fradival, az is beleszámít. Tehát Kom tulajdonképpen a Fradistákat díjazta. Igen, tehát gyakorlatilag a Fradi a hát, jó, Ö, mert egyébként, amikor a, egyébként, ha jól emlékszem, akkor a, már lehetett tudni a kupadöntő összetételét, amikor az MLS először mondta azt, hogy a kupadöntő is bele fog számítani. Tehát, mm -hmm. ha jól, talán volt valami, vagy lehető egyforduló valábban, mm. de úgy valahogy nagyon egyértelműnek tűnt, hogy. Szerintem a legjobb hogy egyébként kihagad az egészből, hogy ez az egész rendszer ez az első pillanatban összeomlott egyébként. Tehát, hogy vagy ja, itt, az, itt az itt, hogy amikor ami a szurkulói klub, ugye el lehetett rá regisztrálni, ugye biztos, emlékezett mindenki, hogy akkor is már ilyen furcsa ilyen kódokat küldtek, meg nem tudom, de hogy így valahogy sikerült regisztrálni, és elindult hát. egyvásáres napja, és úgy oldották meg, hogy 20 perccel később, miután nem működött az egész, visszakapcsolták az ad három éve működést. És, mit, és én. ilyen teljes csendben egy éven keresztül csak annyi volt, hogy szurkolói klub hamarosan, vagy valami hasonló ö, mondat, és hogy senki nem tudta gyakorlatilag, hogy, hogy mi ez létezik-e, és ilyen, még és hogy milyen, milyen, milyen, profi szer, milyen profi rendszer, hogy itt most már ezt most már úgy lefejlesztették, mint egy álmat, és az, az a nulladik percbe tönkre ment. Igazából nem is működött soha. Én a... viszont kimaxoltam a pontoknak a számát. Én ugye ott voltam a döntőni is, lementünk Debrecenbe is, úgyhogy. Jól van, nagyon ügyes. Vélek Egyébként a, a, még egy ilyen apróság, hogy azért a magyar, a az MLS is próbálkozhat bárhogy, de azért a magyar fifikán nem lehet kifogni. Nekem több ismerősöm is vásárolt jegyeket a kupadöntőre, és kiküldött maga helyett embereket, de a pont neki gyűlik. Tehát egy csomó embernek megérte egyszerűen megvenni azért a kupadöntőre hát, meg... egyet, hogy később a válogatottra. És viszont elővásárolhasson. Megindult, viszont megindult a, a lejárt jegyeknek igen, a csereberéje az igen, interneten, az ami, ami, van, egy, ami, ami, vennik, ami, ami egészen egy. döbbenetes. Igen, tehát hogy van, ezért van nálam kettő izraeli jegyaz, tehát, tehát ilyen teljesen szürreális az egész. Semmi értelme nincsen természetesen. Bár, és azt ilyen lezárásképpen mondanám fel, hogy annak van értelme valamennyire, hogy a kupadöntőt megpróbálják fel turbózni, hogy menjenek oda ki az emberek. Tehát értem egyébként a mögött a szándékot, hogy, hogy mi, mit akarnak, hogy legyen egy nagyon nagy nézőteres Kupa döntő, és ilyen, ilyen civil szórakozás is legyen. Csak hát a valóság az ugye csak az, hogy hát azok a csapatok járnak jól, akik bejutottak. Uff, na mindegy. Szóval igen, elég-elég igen, szórakoztató. Én csak a Debreceni meccsen nem voltam, mert én kintem, kimentem arra a kupadöntőre, önszorgalomból is. Ja, mi amúgy is kimentünk volna. Hát, voltunk mi már úgy, Pest felcsújt is. Nekem ez volt az, amit, amit mert, amire már azt mondtam, hogy na, ehhez, ehhez már nem, nem valahogy nem de hát kim azért voltál, szerintem, nehéz volt. szerintem Kim volt voltál, nem? Nem. nem. De voltál, ki nem? Nem, dehogy is. Na De mindegy. Ezzel a szomorú tényel, hogy a Pista kihagyott egy kupadentet. Mármúttal többet is hagyott már ki. Ezzel, ezzel zárjuk le a mai. Reméljük, hogy enyhén azért struktúrált beszélgetésünket, mi nagyon Mért Nagyon szép voltak nagyon, igen, igen, nagyon, nagyon szép, igen, nagyon igen, szép köszönjük szépen. Voltak. búcsúzunk a stúdiótól Köszönjük a, a is. figyelmet, köszönjük a stúdiót. Ugye mi június volt optatjuk a padokat itt a, a, ebben a stúdióban, úgyhogy két hét múlva visszatérünk, reméljük, ott is meg fogjuk tudni tanulni a kezelését és a hasonlókát. Úgyfőn... Most is a és a zenebotond, mit választottál? És akkor nem, nem én választottam. Zenebotond, olyan jó műsor címlenül. Mi? Zenebotond, ez a nekem lehet. Zene botond. Igen. Ja. Igen. <laughs> Zenebotondok, zene őrültek. Igen. Ö, igen. A nyomásra azt választottam, hogy nem volt semmilyen ötletem. Néhány éve volt egy párnapos hype az Albert a futballcsapatának a indulója, klubhimnusa körül, ami az Albert a indulója. nem teszed, de inkább a hogy rázol A Queennek a című számára Remélem azt a azt a változatot fogom elindítani, amit uh, szeretnénk. Először lambadázunk, ha Most én, én is bomba, kezdjük. Bomba, bomba. Igen, és közben elköszönünk. Ez, ez lesz az, és uh, sziasztok! Épp a szeltüktől, senkitől, Péteri, Vasadi vagy Monori erdő. Ők a pályán életüket adják győzelemért és százláncsókjáért. A százláncsókjáért kergetik a lap. Alberti Albert Alberti Albert írszak.